Hej! Hej! <laughs> hur, hur är läget idag? Jo, det Jo, när jag är lite kastlig, hur är du själv? Ja, äh, jo, det är bra faktiskt. Jag har lite så. Min röst är... sviker mig lite idag dock. Läget sensuell äh, sensuell som vanligt. Nej, det är inte det. Det är mycket som har hänt. Det var länge sedan vi spelade in. Mm. Det är massmördar rättegångar i både Sverige, Malmö och Oslo och Nyval i Grekland och presidentval i Frankrike Och fotbollshem har presenterats Och björkpollenhalterna är skyhöga Och hockey-VM pågår för fullt. Vad ska vi prata om? Värdet? Ja yeah. Hur är det värdet då? Det uh, är Det är bra, det är bra. Jag har en del shit av det Ja, vi Ja, Det är väl ingen går gränsen mellan mass Och serie? Ja, men han har väl inte dödat någon Han har bara skadat folk Ja ah, okej okay. Men ah, jo, han har väl dödat tre, två eller tre stycken tror jag Eller misstänkt för tre mord men, Vad har du fick det, det låter enkelt? Han är inte dömd än Men uh, Han är ju misstänkt Det är så jävla skönt Nu ser jag men det är skönt att du summerar det så snabbt. För att det är rätt stora grejer. Det står ju när man loggar in på diverse tidningar. Ja. Om de här rättegångarna. Men jag kände att. Vad fan ska vi säga om det? Nej, jag vet inte. Men vad du sa. Ja, jag tycker det räcker så. <laughs> Precis. Numange. Ja. Den nya är en låten Ja, just det. Av Neverstore som heter. Never store. Vi mot världen. Vi mot världen heter den Okej Kan vi få ett litet smakprov Jag har faktiskt inte hört den Ja, jag, jag rullar kassetten Det lät ju sådär Det låter lite som han äh, Hette han Joakim Hilsson Så so, so, so, so vacker Utan spackel <laughs> Spackel <laughs> Spackel <laughs> Spackel utan spackel <laughs> <laughs> alltså, ja. Spackel på skånska Eller han fast det är... Eller Martin kanske jag tänker mer på ja, eller han, han fiskar äh, som fiskar. Lille fianten som var med i, i uh, Mörkare vet han Uh, Jim Jansson Ja just det Det låter ut som han Ja precis uh, Men jag tycker den är, är jättedålig uh, Ja Rent spontant så tycker jag också. Det var ganska Trist uh. Ja. Okay. Då, vad har de uh, gjort Tidigare <coughs> Ingenting Nej, Jag tycker det är knepigt att man väljer att göra det hållet Jag fattar inte grejen riktigt uh. Men hur ser hållet att ta ett oetablerat band. Eller, ja, eller, alltså, det, är, det är ingen logik alls om man ser vilka som har gjort låtarna tidigare år. Så är det ingen logik i att ha använt någon helt sann. ny Nej. Riktigt, eh, det borde ju vara någon mer folkkär artist. Eller ja, något. och det har man ju gott om liksom. Eh, ja, det har ju. Samtidigt är det även inte om de tänker som så att om man tar en oetablerad artist så är det lättare för alla att ta till sig den jag menar Magnus Uggla till exempel eller uh, McCool, det finns det finns jäkligt många som hatar mm, det. Är så. men uh, samtidigt så, så är det nog många som inte tilltalas av den låten också så det är nog skitsamt jag tror ändå Skaran som kan gilla en Makul Låter större än vad de någonsin kommer att uppnå Själva Ja, ja uh, Det måste ju dock vara en äh, rätt så, <coughs> i rätt riktning För Neverstore Om de nu vill bli folkkära Eller äh, slå lite större Jo men det är en chans som man måste ta När man får den så det uh, Och jag menar, går det bra för Sverige så kanske den Höjs ja, ja uh, Men det är kul. Den heter Vi mot världen När det är Europaspel men... Vi mot Europa Europa-bord ja. Men det är inte lätt all gång Nej, det är inte lätt med geografi. Nej. Europa ligger ju i vägeln. Det är så trist att så långt citat Jonas Ullsöna, en backen. Ja. Citat, riktigt bra. <laughs> Slutcitat. <laughs> okay. Ja. Bra, då, bra, analys. Vad ska de säga? Det. <laughs> ja, det, ja. det slog med att jag har varit med Typ som back i landslaget Det har aldrig hänt ju Men om jag skulle vara ja. någon annan position så, ja, Varför kan man inte bara vara ärlig om man, Han kanske är ärlig Det ska man ju inte sticka under stolen Men man måste ju kunna säga liksom att Nej det här sög verkligen Jag tycker den här Jag eh, kan inte så kraftigt men, eh, Den här var riktigt stålig ja. Ja, Jag, ty, ja. jag, nej, jag men, tycker att det är ja, bra men, Punkt nej. Eller, ja, nej, man förstår ju för sig De um, är ju ansiktet utåt För hela landslaget uh... ja men det är därför det är så innehållslöst Med citat Jo det är sant Men jag menar det ju inte sett snyggt ut Om uh, de skulle dissa den När det är framtaget för själva lagen liksom. Nej men det här är ett citat från Albin Ekdal Som inte är uttagen Han tyckte inte det var hans typ, typ av, musik av musik eller vad fan Okej okay. Men det vågar han väl säga, han har inte Bitter, äh, Nej, jag tycker faktiskt inte att den är alls bra. Jag står fast ändå, med, med tanke på vilken fest det någonstans är ja. eh, med fotbolls och så här så Makulis låta har ju fastnat genom åren. Det är sant. Den här in med bollen i mål och ja, den med förmela mål. Ja. Ja. Ja, man har ju fattat grejen hela det här gunget. Eh. Ja, när vi är inne på musik. Vi skulle kanske ta in Slash som gjorde comeback nu i dagarna. Nytt <coughs> soloalbum. Uh, vad tror du om hans, hans bidrag till svenska EM-truppen? Om han skulle göra EMD? Tror du han hade gjort USAs bidrag? Det är helt ologiskt när du inte att spelar spelare är. Ja, det, eh. det är inte logiskt alls. Nej, men då, nu kan det bli rätt bra. Vad tänker tänket om nya? För det var inte så jättelänge sedan han släppte ett annat. Det var en massa eh, nej, vad var det? 2010 tror jag. Uh, Tänket. Eller den 2010-plattan, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där hade han väl bjudit in en massa olika artister som sjöng. Ja, precis. Uh, men den här plattan är med en och samma sångare. Eller ett och samma band. Gått igenom. Ah, okay. Det är men... den där jag vet i princip. Och den är, ganska, den är en ganska tung skiva. Den är lite hårdare än Velvet Revolver bara till exempel. Aha, ja. uh, men hette inte den bara Slash den förra? Ja, det gjorde den kanske. Nej, jag vet faktiskt inte alls. Men, äh, den heter Slash och den nya skivan heter Backslash. Är det <laughs> Nej, det gör det Nej, den heter något med Pit har jag för mig. Pit? <laughs> so snake Pit, Pit, Slash Pit. <laughs> Nej, jag vet om, inte. om Pit. Eller varför är detta ifrån? Nej, jag vet inte. Jag, jag vet. tror du skjuter vilt från höften. Ja, men min Pit, den kan inte alls hette det. Jo. Snake Pit. Mm. Okej. Okay. Snake Pit är väl något samlingsnamn för hans eh, kamrater som hjälpte honom på show. Jag vet inte. Yeah, yeah, yeah. Jag har inte för mig den var så här jättebra. Nej, den passerade väl ganska obemärkt förbi mig i alla fall. Precis. Så uh, inget som var värt att lägga på minnet åtminstone. Fast, men uh, attropå Slash, uh, skulle inte de eller blev de invalda nyligen i här Rockens Hall of Fame-grej? Uh, Guns of Roses. Ja, jag glömde säga. Jag är <laughs> Ja, okej. Okay. Eh, men då kan jag flika in i en annan grej om du är klar med slash. Jag är klar med slash. Jo, skitlång eh, musikstycke eh, nu. Jag gillar långa låtar, eller långa musikstycken. Eh, I vår podcast. Podcast. Eh, nej, men det här Alstret hittar jag i eh, på kafés nöjesblogg som eh, skrivs, eller som författas av Viktor Johansson. Mm. Det kan, så kan man säga. Ja, precis. Jag är ingen aning om vem det är. Men... Nej, inte jag heller. Han bloggade på ja. Han skriver då om den här musik folkmusikvågen som har kommit. Mm har -hmm. mm. och... ja, den kommit? Ja, men jag kan förstå lite vad han menar. Att det poppar upp fler och fler. Singer-songwriters. Precis. Vi är väl väldigt glada för folkmusik. Hej, <laughs> ja Dansa folkdans, lyssna på folkmusik. Precis. Så vi har alltid ridit på den här vågen. Nej, <laughs> men för oss är det ju ingen våg så. Men man, fattar Nej, ju man har det. haft en stridström av folkmusik in i sitt öra sedan man började lyssna på musik. Nästan. Precis. Så att, men det är klart att man kan nog ha märkt en ökning. Det kan man nog ha gjort. Men vad, jag menar, vad, är det, vad, vad menar han på för exempel då? Eh, ja, men han, han har listat tre bidragande skäl till att folkmusikens revival har fått en revival. Okej. Okay. Så jag tänkte dra för dig. Gör det. Eh, och jag tänkte att jag läser innan till. Det är okej okay, från för den här gången. Ja, från den här gången. Ja. Här skriver alltså Victor Johansson i Caféets nyhetsblogg. Mm. Anledning, eller bidrag ett. Till den här revivalen då Är surdegsfaktorn Som man kallar den okay. Det är moderna männen som uttrycker sig Eller som uttrycker sin längtan Till naturen med närodlade helskägg Egen korvstoppning och flanellskjorter och Har plötsligt fått ett eget Soundtrack när Olle är helt skänt. Jag Det var lite roligt faktiskt. <laughs> uh, strövande i naturen med knälånga shorts. Flätade sandaler och viktigaste accessoar, med etspö. Uh, jag ska tillägga det också att det här är ju, Café är ju en manlig manlig, manlig, manlig tidning. Säger man det? -tidning. Jag de säger. Men det gjorde Ola med om att om man tänker uh, fast jag tänker mer det är kanske säger lite folkmusik, men eh, Fleetfoxes och skägg, skägg, de här skäggrockarna som de kallas. Yeah. Eh, Band of Horses och Fleetfoxes. Och, ja, eller jag tänker inte riktigt på dem i första hand när jag tänker folkmusik, men de här surdegspapporna eller de som beskrivs med närodlade helskägg <laughs> också, det, de tilltalas väl mer av skäggrocken än eh, folkmusik, eller? Jo, alltså jag Tolkar nog, med, eller det som han någonstans egentligen menar känns det som att det är snarare så att begreppet folkmusik har breddats mer än att, att uh, han har ju breddat genom att skriva så på något vis Vad är egentligen folkmusik? Jo men det är väl det han uh, liksom ja, jag fattar gör han väl men uh, jag tycker uh, att det har kommit en våg är nu snarare så att det har kommit musik som stoppas mer under den uh, genren inte, uh, alltså den kanske är mer snäv innan, du fattar vad jag menar jag menar väl liksom inte Osa men från Dalarna De spelar väl folkmusik Men det var inte den, <laughs> den Den typen av musik <laughs> ja, det ska man, Nästan mejlar honom och frågar uh, Nej men just där Kalemureus, Jag vet koppen. inte vad Närodlad helskägg är men, uh, uh, Jag fattar lite vad han är ute efter Men han begräns Han, han uh, nystar ändå in det rejält Genom ja, så alltså, jag, jag förstår mycket väl Vilken typ av Person han menar ja. Men äh, inte riktigt efter för musik Nej, jag äh, Fattar inte heller riktigt det. Så enkelt känns det inte som att det är bara skägg och flanellkort. Nej, det är äh, Faktiskt svårare än så <laughs> ja. Men, Ska jag gå vidare till tvåan Bidrag två <laughs> Ja, just det, det äh, Bidrag två är rösterna Okej okay. äh, När R&B-genren besjungs av Artificiella Icon-lallare Och popvärlden drunknar helt i hjärndredda lager På lagerproduktioner Är folkmusiken det enda genren med rösten som huvudinstrument Och eh, detta har de männen saknat alltså, Här tycker jag han har en poäng Men mm -hmm. man har ju inte saknat Eftersom man har lyssnat på det hela tiden Men <laughs> han, han menar ju på att Produktionerna ja, Jag fattar vad han menar, är det har blivit sämre ju Och det är mycket så här Mycket autotuning och och, Precis, det är verkligen ja. lager på lagerproduktion Så det är ju bra ja. Bra formulerat. Eh, ja, jag kommer tänka på Bonivär, mm. Som är en typisk sån här röstsnubbe. <laughs> ja, det är det ju verkligen. Ja. Ja, det är en supersömnpiller emellanåt. Men, eh... Ja, men det är, han, är rätt, han är rätt bra. Jo, jo det är han. Men det är, mm. folkmusik är ju rätt naket. Det är det som är så bra med det. Det är naket Fast och det är härligt. Eh, Trean är då texterna. Mm. Uh, och då skriver han så här: När varje kärleksrim är rimmat och varje koreografi uh, för att bultande hjärta har formats, känns texter, som, texter om 1800 talsprofessor professor, professorer, han står faktiskt professor, ja, skitsammare, och ett gott dagsverk, nytt och frävt. Vad får man Ta den med igen. Uh, uh, jag tror jag, jag läste den superkonstigt. När varje kärleksrim är rimmat och varje koreografi. För att bultande hjärta har formats. Mm. Känns texter om 1700-talsprofessorer och ett gott dagsverk nytt och frävt. Okej, okay, så han menar att texterna i den nya folkmusiken handlar om 1700 talsprofessor och dagsverk. Nej, jag fattar inte. Här är ju ett bra list tycker jag. Ja, ganska. Det får <skratt> nog bli ett, ett mail till. <skratt> ja, lite... <skratt> Kort, kort. ja men jag ska kastar en blick i mot slutet av meningen och inser att jag kommer inte orka nåväl du såg inte ljuset i tunnen nej exakt vad göra men jag vet inte riktigt vad vi ska säga om det här vad vad, vad, vill, vad vill du säga mm. nej men det känns som att för att summera det hela ja det känns att man fattar lite vad han menar Men det var Det var inte supergenomtänkt Nej, nästan Dåligt Frankrike har ju en ny president sedan ett par dagar tillbaka Eller sedan en dag tillbaka Där <Oj. skratt> trillar min lilla Mojang som jag sitter och pillar på den nya presidenten François Hollande mm. Som han heter Han skulle Åka till Berlin och hänga med Merkel Idag, ikväll Och Skulle de vara? Han... Vad sa du? Skulle de vara? Han ringde ju till Merkel och frågade om de skulle vara Går de vara idag? Ja <skratt> men <skratt> Hollande kom inte så långt För att han fick en <skratt> Han fick inte en snilleblick <skratt> Men han fick Det slå ner i planet helt enkelt Som ja. han flög i Vilket kändes lite svärt. Eh, märkligt att det, Jag vet inte hur pass illa det var Det är kanske farligt Men om, om en helt nyvald president det, det hade nog blivit en kortast sutsits. Vände presidenten någonsin i världshistorien Om man skulle kolla till idag Ja, och på sikt det är det en sån grej man hade gavat lite åt ändå <laughs> Det är hemskt Jo, det är sant Jag vände ändå åt eh, När Polens halva regering ja, det, är, det, är, det är hemskt <laughs> Lite, lite man ju För det är lite av en tabbe Att ha så många, jag mår på jättesamma plan Ja, alltså företag har väl inte det generellt. Så det är lite knepigt att, att regeringen och sånt flyger på det viset. Ja, ja. Sen som skolbuss-tänk framför sig. Sen kan man ju säga inte dela på vår land, Han är ju bara en människa så han kan ju inte sitta i, i två plan Så att man har kvar hans ena järnhalva eller någonting. <laughs> men det här... Eh, jag tänkte på Crang i Turtles nu när sa järnhalva. Crank. Ja. ja, Crank i Turtles. Ja, ja just det. Vad ja, äcklig eh, ja. eh. han var. Det fula med honom är hans huvud och hans oproportionerligt korta armar. Ja. Han har världens fulaste och mestkänsla ansikte. Alltså Fan. själva huvudet på, på den här gubben som man sitter i. Gärna har ju ett ansikte också. Men, det är väl Crank, det är väl bara hjärnan? Krank, alltså den andra det är ju bara någon plastgrej som man hoppar in i. Ja, man kunde han inte gjort en snyggare plastgrej då? Ja, jo, det är sant. Med normal långa armar och... <laughs> det är så... det sjukt att du ställer krav med tanke på att Crank ser ut. Så är den rätt imponerande att han har byggt den där jävla grejen. <laughs> <Ja>, eller men... <laughs> den <där> jävla golfbollen och <laughs> <man> går <där laughs> runt i. <laughs> ja, just det. <laughs> det se, vad fan vad ful gubbar <laughs> Ja, men... Men om nu kan bygga... Eller, han har väl inte känsla för design, men... Uh... Nej, han är ju en duktig uppfinnare mm, äh, Ja, vad skulle du säga? Jo, men det här planet då Eller att man vänder hem då Till ja. Paris var det väl De lyfter ifrån ja. Ja. Är inte det så här, jag kan ju inte rätta riktigt Men är inte det säkerhetsåtgärder För att instrument och sånt skit Kan påverkas i planet Eller jag fel ut? Jo, det antar jag att det Ja. ja. ja. ja. Kanske var helt logiskt Jag vad vill du ha sagt med det? Eller vad vill du? Uh, ja, ja. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Ah, okay. Jag fastnar ju på krang. Uh, vad vill du ha sagt med det? Tja. Nej, men du, du, frågar nog, du frågar nog någonting om det. Varför jag undrar hur det? pass allvarligt... Alltså jag vet hur pass allvarligt ett blixtnedslag i ett flygplan är. Jag tror i för sig det händer ganska ofta. Ja, men något, jag inte jag alltid, det är väl inte alltid man... Mm. Flyger tillbaka och byter plan Det, det är inte på det för att de han, han är den han är alltså hela, ja. En vecka tidigare de har de inte vänt <laughs> nej, <just. laughs> fick, det. Han, fick han en tid eller då. <laughs> då var han helt plötsligt lite viktig Jag vi <laughs> uh, kan meddela att han tog ett annat plan Så att han, han är Eller ja, hänger med märken just nu De kunde vara trots allt Ja precis <laughs> Det är ju trevligt, det blev ju en solskenshistoria till, till slut, ja Trots solväder ja. Men, nej, vad fan det... ja. ja, fast jag visste före när du lanserade det här jävla ämnet Att fan, här, här har jag inte ett skit att <laughs> Så att, nej, är du klar eller? Nej man kan ju tänka att när den här äh, blixten slog ner i Hollands privatjet eller Air Force One, eller vad den heter. Vad heter flygplan på franska? Airplane. Airplane. Airplane. Äh, vad heter. Wah. Äh... Wah. <laughs> Airplane. Wah. Ja, yeah. yeah. uh, yeah. <laughs> när, när, när blixten slår ner i det här planen så kan man ju tänka att uh, utbryter lite panik för det borde ju smälla ganska högt och um, skaka till. Jag vet inte om du har du sett Almost Famous när... Um, Nej, det händer väl där. Ja, väg, ja, ja. precis. Uh, <laughs> och där planet på väg att störta och alla blev helt så panikslagna och börjar erkänna saker som de sitter och ja, ja. tryckt på. Vad var det som hände där uh, i planet? Ja man undrar lite om han nu som nytillträdd president äh, råkar ut för detta om han liksom slänger ut sig någon sån här fatalt erkännande. Riktigt jävla fördärs. Ja, får... precis. Jag dödade den snubben en gång eller någonting. <här> eller <här> vad, vad skulle han kunna sitta på? Att han har rökt Marianakalle. Jag har rökt. Jag har rökt. Här. Det känns som en sån ett standard erkännande för från viktiga personer nu för det känns ändå någonsin väldigt så här ofarligt, oskyldigt. Ja, det har blivit det. Förresten, på tal om sådana här, här grejer, liberalism och så här. Mm. Mm. Och bara har ju beslutat, han, har ju, han förespråkar ju samkönade äktenskap nu med. Ja, det var. bra. Mm. Eh, samkönade det låter så sjukt så här... Eh... Knepigt att säga, men... Sa vadå? Man får samkönat knepigt att säga. Ja, men det är precis som det är det är använder man då i ordet. Alltså ordet i sig, alltså ordets betydelse är inte knepigt. Nej, men... Mm. Nej. nej, det är väl typ när man pratar om homosexuella så man använder samkönade, ja. samkönade eh, relationer ja. ja. par ja. men Och i alla... så, så vad är du samkönade? <skratt> Fan som lägger till. Det. det låter du jättenegativt. Det är inget negativt. Inget självord. Vad samkönade? Nej, nej, nej, det vet inte jag heller. Men fan, kan inte säga så. fan är du samkönad. <laughs> en person kan ju inte vara samkönad. Du måste ju ha någon att jämföra med. Samkönad, så säger jag en, en snopp som sitter upp i en kringla. Uh -huh. Nej, fy fan där ute på polisen. Ja, men i alla fall, den här anledningen till att Obama hade gått eller inte gått över han har väl inte, han har väl i sig sagt att, att äktenskapet är till för mannen och kvinnan tidigare ja, han har väl han, aldrig varit superant det men... nej, men, men anledningen i alla fall till att han har gjort det här statementet var hans döttrar Aha. har de gått ut ur gardor? Eh, nej, de de må vara samkännade hans två döttrar, men de är inget par Mm. Nej, de är ganska små fortfarande. och Det hade varit sjuka om dem. hans <laughs> döttrar var tillsammans. Och på grund av det vill han <laughs> göra det. Jag undrar vad Storien finns. Än. Nej, nej, det var nog så att de hade kompisar som hade samkönade eller homosexuella föräldrar. Mm. Och därför ville han slå ett slag för detta. Nej, men det var väl döttrarna som påverkade Man kan ju fundera lite över om. För stort inflytande döttrarna och hans fru har om, om han nu erkänner detta ja, efter, för, efter för att, för att andra avsökte innan eller så, nu har vi inte som sagt varit jättestarka men men ändå äh, ja. men ändå Andreas ändå. <laughs> um, nej det var fan, det var ett bra ämne ja, jag synd blev, att det där <laughs> jag tagen på sängen men det var bra <laughs> grej för det ligger ändå i tiden det var bra du kom på det um, ska vi <laughs> gå vidare då ja vi gör det ja Slottsbryggeriet Fönix Apps Om du talar så eh, Och har haft mm. lite otur med Ett, ett um, Kraftigt humledallat öl Som heter Brodgard eh, okay. Danskt uh, bryggeri eller dansk öl Ja uh -huh. eh, Och eh, en sats av drycken Har eftergäst sedan och Tappats eh, på Butell, samma Mm, Ja, visst eh, Och um, har, har Skapat Ja, det har blivit så jävla kraftigt eh, motstånd i flaskan. Eller så här, tack för Övertryck. Övertryck, menar du va Eller? Ja, alltså gasmängden har eh, varit så kraftig så att flera eh, flaskor har exploderat. Ja. Eh, i en en en sändning. I en sändning. <laughs> Eller ja, okej, okay, du menar alltså, att sändningen är typ direkt sändning. <laughs> nej, sändningott alltså sändning av produkten från leverans. Ja. Ja, precis eh, och eh, ja, det var bara ett, ett parti. Ölflaskor hade inte hänt. <laughs> jo, men det roliga är det var ju var inte att det att smällde, det var inte superkul kanske. Utan det är att aktuella, alltså, det aktuella ölet vi frågar ja. från ja. Den här danska bruggeriet, det danska bryggeriet heter Pladderballe Brygghus Bodgard. Pladderballe Brygghus Ja. Eh, alltså det stavas exakt som jag, alltså P L A D D -E R B Platoball. Vad betyder du på det danska? Vad betyder det? Nej, det är det jag inte vet. Liksom. Det... det känns spontant som så här pratkvarn. Ja, och, och faktiskt. Och det är en ipa då. <laughs> okej. <Okay. laughs> det är viktigt. <laughs> ja. Det stod i informationen så jag tänkte jag kötta till det. <laughs> ja. eh, kallas också för humlebomb. Ja, okej. Okay. För att det är mycket humlesmak in. Ja yeah, eller om det kanske har med den här explosionen ja. Alltså grejen Det var inte eller, Vad har de fått till för mycket gäst yes. Eller vad bodde du på uh, Nej ja efter gäst yes. Okej okay. yeah, yes. För um, Men jag bara funderar om, När de jäser över så där Eller över, blir övergästa, Då blir de väl ännu starkare också Det är väl alkohol som, som bildas Ja yeah, det vill jag också ha det till och eh, det kommer ju leda till att de här pladdorballarna de kommer ju vara ännu, ha ännu högre alkoholhalt Och kanske på så sätt sälja mer än vad de gör annars Ja, alltså i ovetens om att de är svinstarka Nej, tvärtom menar Att de, folk köper dem på grund av den höga alkoholhalten Jo, För men samt... eller att de kanske lyckats leverera Utan att de vet att det exploderar du jag menar? Ja, ja, ja. Och Då är de ju starkare än vad som står på etiketten Jo ja, precis eh, Folk är jättefulla Sköna är att direktören på det här byggeriet John Seritzlev uh -huh. uh -huh. eh, Understryker att ölet inte är farligt eh, Men att det som sagt kan explodera Men att tala om en danish <laughs> dynamite Överdrivet relationellt uttryck <laughs> Dansk dynamit Mm Ja, jag fattar fatt inte varför jag sa det på engelska. Danish Denmark. Danish Denmark. <laughs> Men äh, <coughs> ähm, på tal om äh, så här fula ölnamn mm. så har ju Malmö Bryggen också släppt en ny öl, eller två nya ölar, som heter Beersons. Är det var de du bjöd med på. Ja, precis. Ja. Det var det. Mm. Som har Alltså, de har ju kanske världens fylaste etikett. Ja, det är jag beredd med om. Och eh, den här etiketten skulle nästan passa bättre till en pladderballe, känner jag. <laughs> ja, grejen är att jag kommer att börja använda pladderballe om man ska inte ta en Du eh, ska inte med på pladderballe. <laughs> För att det summerar ju situationen. Man behöver snacka skit eller hur? Ja, just det. Ja. Men det, det, det att, alltså, just grejen att hänga och dricka öl. Det skulle man ju kalla. Platoballe. Platoballe. Äh. Ja, just Det kommer jag tror vi har något här. Ja. Det tror jag fan också. Äh, fan, det heter inte AV längre, utan det ska med på en platoballe. Precis. <laughs> en Särskilt, fan, vilken grej att bräcka här och nu. Ja. I just. samma utsträckning som man kan säga och vad man är. Ja, precis. Mm. Ungefär lika ofta ska vi använda ordet pladdeballe Nu ja. det... måste vi uttrycka öl väldigt ofta för att vi ska komma upp i den frekvensen Pladdeballe, ja men vi kan ta någon eh, Det var väl dags imorgon eller vad det sa Ja precis På en pladdeballe eh, Vi kanske ska säga det också, det är så jävla dags <laughs> men, <laughs> Mackan är inte med oss idag <laughs> eh, Jag vet inte vad han håller på med Ni kanske har märkt det Kollar han hockey kanske Nej jag vet inte Ja, du skulle inte få mig. Nej. Han jobbar väl inte? Nej, han jobbar. Och han inte. har inte så där mycket annat för sig. <laughs> nej, ryktas de. Ja, ja. World vi låter honom löpa från den här gången. Ja, men sen är det fånga nej. Eh, nej, ska vi gå vidare Men lite ja, papper? Föga och pinka, bara In i helvetet, pisna nu. Igen. ja Det finns väl inte så mycket mer att Björn och äh, Avsluta där Det finns ju inte så mycket mer i, i, Nej. Helt jävligt innehållslöst Det vi har pratat om Ja, ganska Utan pladderballet, det tar vi med oss Det tar vi med oss och. Äh, det tar vi med oss <laughs> Precis Och förhoppningsvis Så är Mackan tillbaka Nästa vecka mm -hmm. Då bjuder vi på ännu ett mer vi måste ju öka kvaliteten något på innehållet i alla fall. Asevärt. Det, det kan det... vi nästan lova, kan vi inte det? Jo, för det är... det är inte så svårt att överträffa. Nej, jag tror inte det heller. På något Ska du gå och kolla hockey nu förresten? Det ska jag göra. Vi håller tummarna för Sverige som möter Tjeckien idag i, i Sokivén. Nej, Lettland. Eller vad säger det? <laughs> <skratt> uh, sista gruppspelsmatch va? Uh, Ja, senmatch Senmatchfinal på torsdag Nej, kvartsfinal, kvartsfinal. <skratt> Mycket faktafel <skratt> Gud, om jag fel också uh, <skratt> Skit i det, vi håller på tre kronor ja. Uh, Och uh, Ja, gör det uh, Men uh, visa väl tack och hej från den här veckan Det gör vi Har det gött Detsamma